Я оце радий, що ти, Галя, вже перестала журитися та сумувати за своїми. Поживеш у Києві, та й звикнеш, — сказав Павло Антонович, мостячись на стільці ближче до самовара. Мушу звикати. Милі, батько й мати, а милий ще миліший, як кажуть на селі. Оце й мені довелось в Києві звикати до того милого. Якби не ти, мій милий, я, здається, зроду звіку не виїхала б з масюківки, з батькової господи не то що до Києва, а хоч і до Парижа. Мені наша масюківка в десятеро краща від Києва, не то що від Парижа, говорила Галя, засипаючи чай в новісінький чайник. То ти, певно, по своїй вдачі вже призначена для села, бо ти там родилась там і зросла. А тим часом тобі судилась інша доля. Будеш зо мною вештаться по усяких містах. «Мусиш стати городянкою!» Галя поставила чайник на самовар і похилила голову. Перед нею ніби майнули якісь невидані інші міста в якомусь далекому краї. Міста чужі, з іншими людьми. І вона на хвилину задумалась. «От я вчора подав по міській пошті листа до Дуніна Левченка. Дав звістку про моє нове житло. То треба його і сподіватися». «Цей прибіжить швидко!» «Чи є пак у нас що на закуску?» спитав Павло Антонович в Галі. «І «Є ще цвісіньке плічко шинки, а за паляницями можна й послати», сказала Галя. Не встигли вони випить по стакану чаю, як у дворі почувся крик. Полковник стояв на порозі і чогось кричав на дворника. Вже наш полковник викотив свою гармату, «І гуркає на подвір'ї», — сказав Радюк, заглядаючи в вікно. «Цікаво знать, на кого це він націляється, щоб стріляти?» «Може, влучає в наші вікна?» «Може, це він якраз на нас хоче шпурляти кулями за якусь провину?» — сказала Галя, оглянувшись до вікна. «Хвалить Бога не на нас!» «Бог хранив якось!» «Це він стріляє на свого пришелепуватого дворника!» а ондечки в хвістку входить наш Дунін Левченко. Отже ж, якраз він потрапить під кулі. Ой, лишечко, ще Борони Божий поляжало там на дворі під кулями, бідкалась Галя жартовливо. Незабаром в світлицю вступив Дунін Левченко і поздоровкався. Його попросили сідати за стіл. «Що це у вас за хазяїн такий крикливий та галасливий?» – спитав гість. «Та це ми отут оселились. «І справді не наче під самою твердиною та під рулками гармат», — сміявся Радюк. «Наш господар дуже опришкуватий, та якийсь заводіяка. Страх, як любить стрілять», — сказав Радюк. «Я боялась, що і ви так і покотитесь під його кулями», — сказала Галя, наливши стакан чаю і подаючи гостиві. «В мене й не трудно влучить. Влучив би одразу, бо я не дуже-то швидкий». «Не сплохав втік би, і далеко й не забіг», — сказав гість, усміхаючись. «От і спасибі тобі, Павле Антоновичу, що дав мені знати про своє житло. Мені доведеться частенько забігати до тебе, бо нам потрібна твоя голова». «Ну, в мене не така ж завбільшки голова, як копа, як казала панія висока про свою голову», — сміявся Радюк. «Чи така, чи не така завбільшки, як полукіпок, а все-таки голова». Будемо радитися гуртом, до якої праці нам ставати теперечки. Мої іменини післязавтра. Приходь, будь ласка, до нас, та побалакаємо, та порадимось. Ще й мій тато, й мама не виїхали. Мій тато тебе любить, питав про тебе. І мама до тебе прихильна. Приходь же, не забувайся. Зійдеться, надійсь багато моїх товаришів та давніших знайомих. Побачимося і з ними поки не розлізлись по світі, як руді миші. Добре, прийду, але не сидітиму довго, бо моя жінка плакатиме тут без мене з нудьги. От такий плакатиме, а може й не плакатиме. Це ще вилами писано, сказала Галя. Та сказати правду, в Києві жінки не дуже-то плачуть та побиваються за своїми чоловіками, бо в містах чоловіки не дуже держаться хати, сказав гість. «А я собі лихо селянка, а не городянка. В селах, бачте, трохи інші звичаї, ніж у містах. Я передпочуваю, що мені навіть буде трудно звикнути до міста, призвичаються до тутешніх людей та їх звичок», – сказала Галя. «А вгадай, хто тільки що тобі кланявся?» – сказав гість. «Тимошкевич? Мирошхниченко?» – спитав Радюк на умання. «Кованько!» Веселий кованько, питав, де ти оселивсь, і казав, що зараз таки до тебе зайде, сказав гість. От і гаразд. Цей чолоп'яга і справді веселий, приємний, але мені він припадав до вподоби колись передніше, а теперечки вже ні. Колись подобався мені своїми жартами та безжурною вдачею, доки ми не поставили національної справи на поважний науковий ґрунт. Він, здається, легковажна, легкодумна людина, хоч і приємна, бо весела та безжурна. Така, що ладна повернуть на жарти, часом такі поважні речі, з котрими не личило б жартувати, перебив його розмову гість. ж, ти добре вгадав. В кованька ці веселощі та жарти певно від того, що він їсть та п'є добре, і що в його шлунок швидко перетравляє усякий поживок. «Та в його і кишені таки не порожні, і голова не заснована клопотом та журбою», сказав Радюк. Либонь, воно так. Я в його не примічаю міцної підбійки в жартах та смішках», сказав Донін Левченко, вперше на віку, підводячи під критику свого знайомого. «Яка там його підбійка? Це в йому обрік грає, як кажуть на селі. То він і хвицає, «І брикає, і риготить», — говорив Радюк. Галя зареготалась, аж ложечку випустила з рук, уявляючи собі, як то хвицає той брикливий кованько, мов коняка. «От і мені заманулось побачити на свої очі того вашого веселого знайомого, який він настать та намасть», — сказала Галя, сміючись. «То й побачиш незабаром. Це й швидко прибіжить до нас», — сказав Радюк. Ще як ми були студентами, я його дуже любив за його веселу вдачу. Але він часом було вже геть то настирається з своїми жартами. Так було обридне та остогидне, що я часом був ладен тікать від його або запираться на замок. Оце часом було по обіді лежу собі на ліжку та відпочиваю, читаю якусь цікаву книжку. Він риб у хату та й причепиться з жартами. Так і прилипне, як шевська смола. Кидай книжку та вставай. Ходім гулять на гору до Владимирового пам'ятника. Лежить оце м'яло, оцей лежень, неначе колода. Ходім. Вставай на пічкуре, було кричить він та риготить. Мені не хочеться вставати, бо я ще не отпочив гаразд. Та й саме начитав цікаве місце. Він мені заважає. Одриває мої напружені думки. Та от собі. Дай хоч дочитаю до кінця монолог, було кажу до його. Кидай і к ті монологи, та ходім на Владимирову гору до пам'ятника. Може там побачимо, який монолог з чорними очима та бровами. Репетує він і висмикує в мене з рук книжку, та кидає її аж у другий куток так, що вона хурчить листками, мов горобець. Я було сержусь та одмагаюся. Він тоді хапає мене за ногу і смикає, а потім стягає з ліжка. Я хапаюсь за ліжко рукою. Він висмикує в мене з-під голови подушку і шпурляє нею в двері. А потім хапає мене за обидві ноги і цуприкує з усієї сили. А руки в його неначе залізні. Я пускаю руки, і він мене стягає додолу. Бачу було, що мені не переливки, встаю і одягаюсь, бо знаю добре, що ця причепа, ця нахаба, вже не отчепиться від от мене сплоха, напосядиться на мене ще гірше і зробить таки по-своєму. На його находила часом нудьга, а книжок він не любив читати, щоб читанням розважити себе та розігнати нудьгу. Тоді він починав жартувати з нудьги, і тим, здається, розганяв її. Я було встаю й мушу одягатися та чепуритися, Щоб вволити його дурну волю Та йти з ним, куди потягне його пароксизм нудьги. Знаєш що, а ходімо це до Мирошниченка дражниця Та сміяти з його. Певно, ота мацапура, оте вайло Сидить та човпе, бо хоче бути магістром. Ходім-те, насміємось добре, натішимось, а тоді вже протягнемо його з собою на прогуляння. Втрьох буде веселіше. Я було вже йду з ним, куди він схоче, бо добре знав, що від його не отчепися і не з плоха. Не войдуватися ж і не битися з ним. Йдемо ми сміяти з тієї мацапури. Приходимо до його. Мирошниченко кінчав уже тоді курс і лагодився держати екзамени. Він було повертає до нас свій вид, підводить темнокарі очі, тихі та спокійні, неначе в якогось буддійського святого. Кованько вбігав у хату з реготом та вскакував з криком. «І сидить же тобі оця буддійська мацапура над лекціями у такий погожий вечір. Одягайся, та ходім на Владимирську гору витріщать очі на паннів», – кричить Кованько. Мирошниченко було втирить спокійні очі в Кованька і не обзиває цей словом. Він і справді тоді був схожий на непорушну статую Будди, витисану з каменя. Кованько починав дратувати його. «Ти хочеш бути магістром? Еге, хочеш? Признайся по правді!» – зачіпає було Кованько. «Ну, нехай і хочу. Що тобі до того?» – обзивався Мирошниченко – пронизуючи Кованька своїми сливин чорними, спокійними, але вже сердитими очима. «Ти, дурнісінько, тільки сидиш та не дієш над отими шпаргалами. Ти ніколи не будеш магістром», – дражнив Кованько. «А ти звідки це знаєш? Тобі святі сказали чи що?» – обзивався з нехотя «Мені це снилось у вісні, а мої сни завсіде справджуються. Швидше я буду абісінським царем, або нубійським архієреєм, ніж ти будеш магістром. От побачиш, от по нас дивишся. Ну, то й будь собі чим там хочеш. Чи нубійським архієреєм, чи абісінським імператором, а мені дай покій, говорив спокійним тоном Мирошниченко. Та коли сказати правду, і ти сам швидше надінеш на голову якийсь нубійський тюрбан або якусь нубійську макітру, ніж магістерську тогу. «І поправді, сказавши, тобі така макітра та чалма, багато більше прияли-чували б, ніж магістерство», – зачіпав Кованько. «Нехай буде і так, а ти отчіпись від мене, бо я діло роблю», – говорив Мирошниченко. «Ба не отчіплюсь, одягайся та ходім втрьох гулять. Одягайся таки зараз, бо мені хочеться нагору», – репетував Кованько. І Кованько було хапає з реготом пісочницю і висипає в весь пісок на Мирошниченкові лекції. Мирошниченко було повертає спокійний погляд і пильно дивиться на кубку піску на щитку. «Здурів, зовсім знавіснів, коли ще часом із роду не був навіжений. В тебе тільки й одлички, от дідька, що твоє людське ім'я та обличчя було, каже Мирошниченко». «Та вставайте, ходім з ним гуляти. Буде ж добре, тому відомий, що від його і не отчепися, і ні на який спосіб не откараскаєся», – було, кажу я. «Це істинно чортяча спокуса, а не кованько», – було, каже Морошниченко, та встає з-за стола й одягається. «Аба, таке стало по-моєму, ходім же мерщій нагору. Ага, або зайдім ще до шелеста, пожартуємо та потратуємось трохи з ним» було, каже Кованько. «Ну, дай нам покій! Оце ж пак, заходимось ходить по хатах з жартами, неначе колядники або якісь щедрівники. Ще часом достанемо десь замість коляди потиличника, було, кажу я до його». «Це правда, що Кованько якийсь невіжений. Цікаво подивитися на його, який він на масть», сказала Галя. «Побачиш незабаром». Бо як перечує через когось, що я в Києві, то й зараз прибіжить, сказав Радюк. Цей Кованько чогось уже й не припав мені до вподоби, хоч я його ще й не бачила в вічі. На його часом находить якийсь нервовий параксизм жартів. Коли вже почне жартувати, то, певно, й сам вже не вдержить себе і ніби не має сили накинути на себе гнуздечку. Це все одно що історичний сміх, сказав Дунін Левченко. Отже, ти чи неправду кажеш, що як був він в гімназії, то чіплявся з жартами до своїх двох менших братів так, що вони його зненавиділи, і не говорили з ним, і не здорукалися з ним. Це справді якась проява, а не штукар. Я почуваю, що вже чогось не люблю цієї нахабної людини, сказала Галя. А вже як розвеселиться та розрегочеться чого... То риготить, та риготить, чи є чого, чи й немає. Неначе з ним трапилася якась історична хвороба. І я вважаю на ці пароксизми його смішків та жартів як на щось хворобливе, сказав Дунін-Левченко. Між нашими усяковими штукарями буває велика різнація, бо вони не однакові, сказав Радюк. Не встиг він закінчити своєї розмови, як раптом відчинились двері. І в кімнату неначе вплинув Кованько. Він усміхався, піднявши високо вгору вуса і верхню повну рожеву губу. Широкі й білі зуби виставились усі ніби на показ, неначе він ніс їх на своєму виду поперед себе і показував усім, наче на показ. Галя тільки й примітила передніше, ніж самого гостя, ті широкі зуби, неначе лопатні. «Вечір добрий, пане господарю!» Не дав не сподівався, а ми й тут. «Чи ви раді, чи не раді гостеві, а ми вже й тут!» Говорив і сміявсько Ванько. «Раді, раді, просимо до чаю. Будь гостем у нашій господі!» Просив Радюк. «А оце рекомендую тобі свою молоденьку жінку, хуторянку Ганну Іванівну Радючку. Чув-чув, я все чую, бо мені Бог таке чутке вушко дав з роду, Говорив Кованько, подаючи Галі руку, і здушив її за пальці так здорово, що вона трохи не крикнула і не підскочила. «Я радий, дуже радий з вами познайомитися», промовив Кованько. «І я рада бачить і знати товаришів мого чоловіка. Сідайте ж у нас». «Щоб старости сідали, як приказують у масюківці», сказав Радюк. «Ну, трохи ще рано дбати за старостів. Треба підождати, доки трохи виясниться сказав Кованько, привітавшись до Дуніна Левченка. Галя почервоніла. Їй стало трохи сором. Вона налила чаю і поставила перед густим. «Та як у вас тут гарненько в кімнатах, і рушники на образах, та ще як гарно полишивані! Це певно ви, Ганна Іванівна, навезли з села? Як веселенько от в кімнаті, – говорив Кованько. А то ж, Навезла в Київ нашого хуторянського добра», – обізвалась Галя. Чом же ви не натикали за образи чогось, уже й не знаю чого, бо я міська людина. Щось там на селах затикають за образи. Чи зілля, чи якесь зело», – сказав Кованько. «Може, васильки, гвоздики та чорнобривці?» – сказала Галя. «Так-так, васильки та якісь гудзики чи гвоздики. Я колись був на селі заглядав в хати через поріг то бачив за образами щось таке кострубате. Але що воно там натикано, то я гаразд не придивився. Чи пшениця, чи просо, чи морква, чи якісь будяки. «Здається, стрініли там і будяки, та якісь колючки», говорив і Іриготавськованько. «Та то, певно, ви бачили за образами Маковієве зілля. Колючки то сизі Миколайки та Петрові батоги», сказала Галя. «Певно батоги». «Бо були довгі, аж ти ліпались по стіні», — говорив Кованько. «Ну ти вже справді», — наговорив три мішки гречаної вовни про свячене Маковієве зілля. «Ще добре, що тебе не чує наша сусіда, пані Висока. Вона б це дала тобі, Джосу, за свячене зілля та зело. Це ж для неї був би страшний лібералізм», — сказав Радюк. «Я, сказати по правді, не тямлю смаку та поезії в цих свячених сільських зіллях та зелах. Та й поезії самого села. Хоче моя мати носить святить зілля на Маковія, сказав Кованько. Бо у вас, городян, нема вже народної сіль'и. У вас це все вже видихалось, сказав Радюк. Ви не тямите справжньої поезії села, хоч і посилаєте святить зілля на Маковія. Ви вже потроху втрачуєте саме нюхало, як не зрозуміти дух сільської поезії, сказав Радюк. Ви кажете, що не тямите поезії села, а я й сплю і бачу свою масяківку. Приміла б, летіла туди оце таки зараз, і вже й не знаю, чи звикну я до вашого Києва, сказала Галя. То тим, що ви зросли в селі, говорив гість. А я городянин з діда й прадіда і прапрадіда. Ковань купив чай стакан за стаканом і тріскав паляницю на весь рот, аж плямкав. Очевид'ячки, він добре виголодався. Галя прикмітила це, догадалася, що він голодний, пішла в комірчину і принесла на полумиску чималий шмат шинки та й поставила на столі, припрошуючи гостей закусить. Потім винесла пляшку червоного вина і поставила на столі. Оцю сільську поезію я люблю і вважаю на неї більше, ніж на усяке поетичне зілля. Страх, як люблю сільську шинку, Печен у житньому коржі. «Люблю, що вона пахне колендрою, говорив Кованько, откраявши здоровий шмат. Він заходився уплітати шинку на весь рот, на всі свої здорові зуби. Шинка зникала в здоровому роті, неначе він кидав її в вершу або в лантух. Білі здорові зуби терли м'ясо, аж шинка пищала в роті. Щось животинне», було примітно в його здоровому апетиті, в завзятій праці пащекою та щелепами. Здавалось, ніби то вовк наминав вівцю. От цікавого галиного очка не потаїлась ця животинна прикмета в гостя. Вона цікаво кмітила, як кованько неначе махав щелепами та зубами та широкими губищами. «Чи ви напитали собі, яку службу, чи й досі козакуєте та бурлакуєте?» Спитав Кованька Дунін Левченко. «Шукаю, і вже не начебто й напитав, говорив Кованько, не перестаючи махати зубами, обридло тинятись без роботи». «А чи добре ж місце напитав собі?» Спитав Радюк. «А вже ж добре. Я не шукаю місця внизу, а прямо зверху. Або столоначальника, або якогось директора чи предсідателя. Бач, швидше потрапить у губернатори», говорив Кованько. І разом з тим і їв, і сміявся. Ну, це ти жартуєш. Не так-то швидко знайти і багато нижче місце, сказав Радюк. Або таке місце, або ніякого. Я оцей молоду собі назнав. Візьму за нею приздоровий дім, пишно обставлений. На горищі стоїть казан з водою, а сказана вода проведена в крани і в пекарні, і в умивальні, і скрізь по дворі, і в стайню, і в возовню, і в льох. Навіщо ж та вода в возовні та в льоху? спитала Галя, сміючись. А щоб діршки та кадолби з варевом наливати? Хіба ж цього не потрібно? Та ти, певно, помилився, мабуть, позабував. Певно, в тому домі вода тече не з горища, а здолу, як по долині на мочарах на Либеді, де в хатах вода тече з джерел, так що в хаті буває на долівці криниця. А в сінях ставок. Ще там і качки плавають та полощуться, жартував Радюк. Ховва, візьму я такий дурний дім. Знайшов дурня. Це вже було б надто баде в домі. А який екіпаж я беру? Які баски коні беру придане? То не ваші сільські доморослі шкапи свого хову, а заводського хову, говорив Кованько. Справді оце женитесь? Спитала Галя. А то ж. Навіщо мені вас дурить, чи ману пускати на людей? Я оце незабаром оженюсь, бо маю вже на примітті гарненьку дівчину. А та дівчина не піднесе вам часом печеного гарбуза? Спитав Дунін Левченко. Я й гадки про гарбуза не маю, та ще й печеного. Прийшов, побачив, побідив, говорив кованько. А хто ж твоя наречена? Чи молода? Можна про це спитати? говорив Радюк. Не скажу, нехай кортить, потім скажу. Скажи по правді, чи ти справді вже знайшов місце, бо це й мені доведеться десь його шукати, сказав Радюк. будь би то так, що й знайшов, але як не посадовлять мене за столо начальника, то я на інше місце ще й не сяду. Я вже настоятель на одно таке місце, говорив Кованько. Ну, в тебе, правда, ніколи не допитаюся через твої жарти, сказав Радюк. У тебе правда, це якось ніби повита туманом жартів чи нещирості, прикритої жартами. Ще, що вигадай, щирішої од мене людини і на світі не знайдеш. В мене що на умі, те й на язиці, як у п'яного, — сказав Кованько, кидаючи на стіл ніж та веделку і підвівши свої чималі веселі, трохи вирячені і блискначе скляні очі. Він отсунув набік чарку, вхопив стакан, Налив до половини його вина і випив одразу, не наче на хвільці. «Оце я й пополуднував у вас, буде, годі, душа міру знає», – сказав Кованько, втираючи губи і вуса. «Хоч і приємно мені у вас сидіть, але час мені додому», – сказав Дунін Левченко, втаючи в цільця. «Та й гарно ж у вас у покоях, чисто недавно ремонтовано, побілено і помальовано». А в нас же то все запущено в домі, не білено й не мазано, і нігде не помальовано. Мій тато чогось оце на старість зовсім якось осунувся. Не забувайте ж, панове, що післязавтра мої іменини. Приходьте так надвечір, але не пізніться. Я певна, що назбираються моїх товаришів чимало, бо вже багатько з них повидержували екзамени. Приходьте й ви, Ганна Іванівна. Моя мама і сестра будуть вам раді. О, спасибі вам. Нехай уже іншим часом ми вдвох прийдемо до вас. Була це тільки ваше паничівське товариство, обізвалась Галя. Нам доведеться побалакати про дуже поважні справи, сказав Радюк. Час би вже нам заходжуватися коло роботи, коло практичного чогось. Уже в Петербурзі Костомаров та Куліш почали видавати для народа книжечки на українській мові. Видали метелики. Треба б нам побалакати, дещо обміркувати і взятися за цю справу без жартів і з завзяттям. То прийміть і мене до своєї спілки. Ти, Павле Антоновичу, писатимеш для народа метелики, а я фельєтони, бо це теж метелики. Ти по-сільській, а я вже по От і будемо в спільці та в супрязі для загальної праці». «Ну, це не дуже гарний буде для нас спільник та супряжич», – сказав Радюк. «Ще який гарний спілець вийде з мене, от побачиш». «От по дивишся, жартував Кованько. «А з вас і справді вийшов би причудовий фельєтоніст», – аж крикнув Донін Левченко. «Не забувайте ж ви про мої іменини. Приносьте свої фельєтони», – просив на прощання Кованька Донін Левченко. «Добре, спасибі за пам'ять». Як не вмру до завтраго, то прийду. Тільки як і тими ж, то покинь дома свої фельєтони. Замкни на замок на два зводи, щоб часом не повтікали та не потяглись на слідці за тобою у гості на іменини, жартував Радюк. Добре, добре. Але вже й мені час додому. Ходім разом. Прощайте, бувайте здорові. Спасибі за шинку та за сільську календру, говорив Кованько, прощаючись з Галею. І вони похапцем одяглись і вийшли. «Та стережись там у дворі, щоб часом не вискочив ковник та не застрелив тебе з своєї гармати. А то, що твої фельєтони й ноги задеруть серед двора», – говорив Радюк. «Ще побачимо, чий батько дужчий, чи його гармати, чи мої фельєтони», – кричав з двора Кованько. Радюк з Галею вернулись в кімнату. Галя кинулась мити посуд, та прибрати з стола недоїдки та недопитки, наче переїди після товаряки. — Як же тобі здався мій веселий товариш? — спитав Радюку жінки. — Сказати по щирій правді, твій веселий товариш чомусь не припав мені до вподоби таки одразу. Целий, і реготить, і смішить. Щось є в ньому таке, що мені одразу не сподобалося.